Boli raz jeden starček a starenka a tí mali malého chlapčeka, ktorý sa volal Budulínek. Raz sa starček so starenkou vybrali do mesta na nákup a než odišli, hovorí starenka Budulínkovi. Budulínek, do rúry som ti pripravil hrášok a keď budeš hladný, tak sa pekne naje. A pekne sa tu hraj a nikomu neotváraj, ani keby klopal na dvere a prosil, neviem ako srdce rvúco. Povedal mu zase starček. Budulínek slúbil, že nebude hnevať, a keď starček zo so starenkou odišli, hrál sa s gaštanmi a čas mu rýchlo utekal. Na obed zjedol hrášok, ktorý mu starenka pripravila do rúry, a zase sa pekne hrál, keď tu naraz počuje za dverami príjemný hlások, ktorý ho prosí. Budulínek, daj mi hrášok, povozím ťa na chvostíku. Bola to líška. Budulínek si spomenul, ako mu starček so starenkou prikazovali, aby nikomu neotváral. Starček zo so starenkou mi zakázali otvoriť a preto neotvorím. Budulínek, daj mi hrášok, povozím ťa na chvostíku, pobežíme po hlavici, pobežíme... Po izbici? Prosila ho ďalej Líška. A pretože neprestávala a hrášku v hrnci, v rúre, dosť zostalo, nakoniec jej budulínek preca otvoril dvere. V tej chvíli bola Líška v izbičke a dojedla hrášok. Keď si jej sadol budulínek na chvostik, vozila ho ako slúbila po lavici, po izbici, ale narazní vybehla pred domček na cestu a cez pole do lesa, a než sa nazdal bol už v líščej nore. Keď sa starček so starenkou vrátili z mesta domov, veľmi sa čudovali, že nie je ich dobrý budulínek doma. Dvere sú otvorené. Určite budulínek pustil do izbičky prefíkanú líšku a tá ho odniesla do svojej diery. Tu máš, starenka, bubienok. Ja si zoberiem husličky a pôjdeme do lesa hľadať budulínka. Šli a šli, až prišli k líščej diere. A keď sa započúvali, počuli, ako vo vnútri nešťastný budulínek plače a narieka. Čo ja si tu nešťastný, len počnem. Starček so starenkou ma tu nikdy nenajdu. A ja sa budem musieť stále len hrať s malými líštičkami. Vonku zatiaľ starček naladil husle, starenka si pripravila bubienok a začali hrať a spievať pesničku. Máme doma husličky a pekný bubníček, sú tam štyri líštičky a náš budú toto tam hore tak vyspevuje. Vylez von a povedz im, nehrajú a nespievajú, že ma bolí hlava. Povedala stará líška malej líštičke. Tá vyliezla von, ale nestačila povedať, s čím ju jej mama posiela. Starček ju chytil a strčil do pripraveného vreca. A spolu so starenkou zase začali hrať a spievať. Omenom má husličky a pekný bubníček. Sú tam len a náš budulínček. Stará líška teda poslala druhú malú líštičku von. Povedzi mne, chokamžite prestanu s tým hraním a spievaním. Bolí ma z toho hlava. Sotva však druhá líštička vystrčila hlavu, starček ju chňapol a šup už bola vo vreci. Po chvíľke zase začali hrať a spievať. Máme doma husličky a pekný bubníček. Sú tam len dve líštičky a náš budulíček. Nahnevaná líška poslala hore tretíu líštičku s odkazom. Choďa povedzím, nech okamžite prestanú hrať, pretože ma bolí hlava. Líštička vyliezla z diery a nestačila povedať mamin odkaz, múdry starček ju chytil a už bola vo vreci medzi ostatnými. Len čo vrece zaviazal, aby mu líštičky neutiekli, zase začali hrať a spievať. Máme doma husličky a pekný bubníček, je tam jedna líštička, Pán náš budú To sa už stará líška začala čudovať, kde sú jej neposlušné deti a hnevala sa na ne, že jej odkaz neodovzdali. Kde len sú moje neposlušné líštičky? Pôjdem za nimi a poriadne ich vytrestám, aby si zapamätali, že majú mamu poslúchať. To už ale starček čakal s vrecom pri diere na starú líšku a len čo vystrčila hlavu, Chytil ju a strčil do vreca. Tak ešte vrece poriadne zaviazať, aby si mi neutiekla. Mrmlal si po podfúzi, ale to už starenka volala budulínka. Budulínek, budulínek, podaj mi ručičku, nech ťa môžeme vytiahnuť von. Keď ho starenka so starčekom vytiahli, dal sa budulínek do veľkého plaču a sľuboval, že už bude poslúchať. Starenka! Starček! Som tak rád, že ste ma zachránili. Už nikdy nebudem hnevať ani otvárať dvere, keď nebudete doma. Čo slúbil, to aj splnil. Stal sa z neho dobrý a poslušný chlapček, ktorý robil starčekovi a starenke len samú radosť. A viete, milé deti, čo sa stalo so starou líškou a jej malými líšťatami? Starček im palicou poriadne vyprášil kožuchy a potom ich pustil späť do lesa. A pretože si to stará Líška a jej tri deti poriadne zapamätali, už nikdy sa pri chalúbke, v ktorej žil malý Budulínek, so starenkou a starčekom neukáza.